نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فنمضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خنقكم من نفس واحدة وكان نقا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به ولارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد سينراي بوشتوانا براتشو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واذا موضوعات فقه او كو говоримо сваке الله تعالى вечерас такодже говоримо и 70. hadisa iz tematike ili pod tematike Nevakedul Vudu poglavlje o stvarima kojima se kvari Abdest i dolazimo do 70. hadisa koji se prenosi od Ebu Hurire radijallahu anhu da je rekao rekao i vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam men gassane majten Onaj koji okupa mrtvoga Neka se i on okupa A koga bude nosio Neka i on uzme abdest Prinosi ga imam Ahmed Innesa i Trmizi I Trmizi kaže da je hadis Hasan A kaže imam Ahmed U ovom poglavlju, poglavlju Ili ovom poglavlju nije Virodostajan jedan hadis Međutim Većina imama smatraju imama u hadisu smatraju da se ovaj hadis može uzeti kao hasen zbog mnoštva puteva ili pravaca kojima se prenosi i zato što ovaj hadis me ukuf to jeste između Ebu Hureyri radijallahu anhu i prenosioca koji se navodi u senede odnosno lancu prenosilaca postoji jedna praznina to jeste Ebu Hureyri radijallahu anhu i taj prenosilac nisu bili u kontaktu kako je dokazano kod većine. Međutim, hadis je Hasan, to jeste dobar prihvatljiv s obzirom na mnoštvo pravaca putem kojih dolazi. Da vidimo šta možemo sada da shvatimo iz ovoga hadisa. Ponavljamo, znači, hadis u hadise kaže od Ebu Huriri radijalahu hanuhu da je vjerovijesnik sallallahu alaihi vasallam rekao onaj koji okupa mrtvoga, neka se on okupa a onaj ko bude nosio, neka i on uzme Abdest vanština ovoga hadisa draga braćo ukazuje da je obaveza se okupati nakon što se okupa mejit bilo da se radi o kupanju dijela mejita ili cijelog mejita znači nekada više ljudi kupa jednog mejita a nekada čovjek sam bez obzira znači da li on kupao dio mejita ili samo pomagao u smislu kupanja dužan je da se okupa znači da pomaže u kupanju a kasnije ćemo reći da postoji razka između onoga koji pospao vodom. Na njega se ne odnoseo je riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, hadis je općenito i generalno obuhvata sve mrtve. Bilo da se radi o punoljetnim, bilo da se radi o maloljetnim, bilo da se radi o muškarcima, bilo se radi o ženama, bilo se radi o nevjednicima, bilo se radi o muslimanima, bilo se radi o tome da čovjek kupa preko neke zaštite kao što su rukavice ili bez rukavica. Znači, hadi se občaniti i pošto je on občanit, on se zadržava u svojoj občanitosti i tako ga i prihvatamo i kažemo sve mogućnosti koje su ovdje navedene, bilo da se radi znači o vrsti ili rodu čovjeka bilo se radi o punoljetnim, maloljetnim, bilo se radi o muslimanu, o bilo se radi o muškarcu i ženi, bilo se radi o tome da imamo rukavice ili nema rukavice, u tom slučaju dužimo smo da se okupamo prema vaništine ovoga hadisa, a kasnije ćemo doći do onoga mišljenja koje je u ovom pogledu i u pogledu ovoga hadisa odabrano kod islamskih učenjaka. Kažu Foukaha, to jeste islamski pravnici, da je gasil kod da se prije govorilo gasal gasal ili gasal kažu za onoga čovjeka koji kupa mrtve ha, on se zelo gasal pa imamo danas prezimena kod nas na prezivaju se gasal znači da su bili poznak potome što su kupali mrtve znači gasal onaj koji kupa mrtvog ili mejita je onaj koji ga prevrče i direktno ga dodiruje pa makar to bilo samo jedanput koji prevrće mrtvoga, znači koji ga kupa. A onaj koji posipa vodom na mrtvoga i pomaže pri kupanju, ali ne dodiruje mrtvoga, ne prevrče ga i tako dalje, u tom slučaju on nije gasal i nije dužan prema ovome mišljenju da se i on okupa poslije kupanja ovoga mrtvoga. Međutim, draga braćo, znači sad smo shvatili pojedinastog hadisa, ovaj hadis je u kontradiktornosti sa hadisom koji dolazi od Ibn Abbas radijallahu anhu kod imama al-Behqiya da je vjerovjesnik alaih salatu wasalam rekao alaihsa alaikum fi gusli majitikum gusl iza guseltumu kaže kada vi okupate mrtvoga niste dužni da se i vi okupate ta što se hadisu kaže jer inna majitakum je motu tahiran wa lejse bineđisin fa hasbukum an ta gusilahu e utak silu e idijakum i vaš mrtvi umire kao čist i nije prljav i dovoljno je da operete svoje ruke dovoljno je da operete svoje ruke kaže Hafiz ibn Hadžer a to je znači onaj koji je sabrao ove hadise u ovoj zbirci koji govori o propisima ovaj hadis je hasan I najbolje, kad imamo dva suprotna hadisa, mislim se, po značenju, koje se suprostavljaju, u jednom sad kaže se da treba oprati, da je to dužnost, u drugom se kaže da to nije obaveza. Značenica se preporučuje da se objedine hadise, ako se to može učiniti. Ako se to može učiniti, u ovom slučaju se također može učiniti. Pa prvi hadis od Ebuhoriru, kome se kaže ko okupa mrtvoga, neka se i on okupa, a ko bude nosio mrtvoga, neka on uzme abdest, se tumači u smislu pohvalnosti. Da je to pohvalno, a ne da je obaveza. Znači da je to pohvalno, a da to nije obaveza. Također, znači ovakvo objedinjavanje ova dva hadisa se također može opravdati predajom od Abdulaha, Abdullah jesini mama Ahmeda, Abdullah ibn Ahmed ibn Hambal, koji prenosi Ibnu Omera da je rekao Kuna nagsilu al-mayt samina man yaqtasilu wamanna man la yaqtasil. Mis ma kupali mrtve, pa neki su se posle od nas kupali, a neki se nisu kupali. Što znači da su oni vidjeli je da je ovo kupanje posle kupanja mrtvoga samo pohvalno. I u tom smislu tumačimo ovaj prvi hadis od Ebu Hureire Allahu anhu kome se kaže ko okupa mrtvoga neka se i on okupa. Znači ovo nije obavezno kupanje, nego se odnosi i na pohvalno kupanje. Ovaj zadnji hadis od Ibn Omera radijallahu anhu je ispravan. I ovim hadisom objedinujemo dva prethodno izrečena odnosno suprotna, suprotna hadisa. Znači, ona su naoči od ova dva hadisa su naoči gled, suprotna, međutim ona su u potpunosti, tačno njihovo tumačenje je također to koje ih u potpunosti dovodi u svijet realnosti. Ibn Mofleh je jedan od učenjaka koji spominje jedno pravilo. A to je, kaže, imamo nekada hadis koji je daif. Hadis koji je daif znači slab. A on nam govori da je nešto obavezno. On nam govori da je nešto obavezno. Imamo, na primjer, drugi hadis, a nam govori da je nešto zabranjeno. E, sad kaže, postoji pravilo kod islamskih učenjaka, kada se ne hadis da je daif, ali u njemu se navodi obaveza, znači nešto nečim obavezivanje, ili navodi se, znači nešto što se zabranjuje u tome hadisu strogo, stroga znači zabrana i stroga obaveza, u tom slučaju, te obaveze i te zabrane se spuštaju na stepen pohvalnosti, na stepen pohvalnosti. Kao što ovo je hadis koji je prijateljno on je prema većini učenjaka daif, slab, meukuf, Ko okupa mrtvoga neka se i on okupa. Ovo je imperativ, naredba, ja, obaveza, iz nje setan obaz. A pošto je slav hadis, onda ga tumačimo u smislu pohvalnosti. A kaže ukoliko hadis nešto zabranjuje, a daif je, onda to spuštamo na stepen mekruha, odnosno pokuđenosti, a ne strogi, a ne strogi je Jer muslimani nisu dužni da postupaju po daif hadisu znači da izriču zabrane i da nečim druge obavezuju ako je hadis dais ali može se reći da je to pohvalno ili da je to da je to poželjno a ne može se reći da je zabranjeno odnosno da je strogo obavezno kao fars ili vaajib imamo sad još jednu nedoumicu koja je vezana za ovaj hadis u hadisu kaže omen hamalahu A onaj koji bude nosio mrtvoga, neka uzme abdest. Neka uzme abdest. Niko od islamskih učenjaka nije rekao treba uzeti abdest, to je ikada čulo iz pečinjeg generacija, da je neko uzimao abdest nakon nošenja mrtvoga. Što znači da ove riječe Felijeta Vrda imaju drugo značenje. Imaju drugo značenje i većina učenjaka kaže da se to odnosi samo isključivo na pranje ruku. Jer vudu u arapskom jeziku može značiti svaku vrstu pranja. Bilo da se radi o abdestu, bilo da se radi o samom pranju ruku. Pa kažu ovdje se to odnosi na ruke zato što je u onom prijetrednom hadisu kojeg smo citirali od Ibn Abasa radi Allahohanohu rečeno šta je rečeno? Kto se sjeća? je dovoljno samo da šta? da opere ruke, jel' tako? Dovoljno je samo da opere ruke i time je završen taj propis. Znači, hasbukum, antaksilu, ajdijekum, dovoljno vam je da operete samo ruke. Niste dužni, znači da se kupate nakon kupanja mrtvoga. Jel' pogledamo hadisa sve jasno? Ide ono sljedeći hadis, I upamte, znači, ukoliko se kaže negdje da se kupa posle kupanja mrtvoga, kažemo da je to pohvalno i da to nije obaveza. Ukoliko neko kaže da je obaveza uzeti abdes posle nošenja mrtvoga, kažemo da je pohvalno oprati ruke, da nije obaveza. Ne, da je pohvalno oprati, oprati ruke. I da je značenje znači ovih riječi, ferijete vrba, ovaj vudu ovdje znači pranje ruku, a ne znači pranje, pranje svih, onih dijelova tijela ili ekstremiteta koji su predređeni za uzimanje abdesta dolazimo od sljedećega hadisa a to je 71. hadis iz Bulubul Merama od Abdullaha ibn Ebi Bekra radijallahu anhu en fil kitabi ladhi ketebehu Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam li Amr ibn Hazm en la yemessel Qur'ana illa tahirun kaže se u pismu kojeg je Allahu Posanih s.a.v. napisao Amru ibn Hazmu Amru ibn Hazmu je stojalo da Kur'an ne dodiruje osim onaj koji je čist da Kur'an ne dodiruje osim onaj koji je čist a vidjet ćemo koje je to koje to pismo i podom čega je izrečen ovaj propis ovo je hadis draga braća je sahih on je, je ispravan Da vidimo što shvatamo iz ovoga hadisa. Amr ibn Hazm el-Ensari, znači bio je Ensarija, vjerovijesnik a.s. ga je poslao u Neđran, u Neđran, kako bi podučavao tamo ljude koji su prihvatili Islam vjeri i propisma vjeri. I onda se navodi da je posljednik s.a. njemu odaslao jedno veliko pismo u kojem mu je spomenuo mnogije sunnete i cijeli umet je to pismo prihvatio bez ikakvoga dvoumlinja el hakim kaže hadis od Amra ibn Hazma sadrži u sebi postavke odnosno načela islama eh, sada u tome pismi među ostali stvari stoji znači kao što se prenosio u hadisu stoji da Kur'an neće dodirivati osim onaj koji je čist i sam pisac ove knjige odnosno onaj koji sabira ove hadise je naveo ova, ovaj hadis ili dio znači ovoga pisma u smislu zabrane onome koji je u malom hadisu a to je onaj koji je bez abdesta koji je bez abdesta da dodiruje Kur'an a naravno da se to preventivno i onaj preče da se odnosi šta i na onoga koji u velkom hadesu odnosno koji je uđurno pluku koji je uđurno pluku a kasnije ćemo vidjeti da li se to istinski odnosi i na onoga koji u malom hadesu i velikom velikom hadesu znači e, Kur'an nam nije dozvoljeno dodirivati odnosno mushaf nije dodirivati dozvoljeno prema vanštini ovoga hadisa osim sa znači što koristimo kao znači prepreku odnosno kao izolator kao što su rukavice kao što je krpa i tako dalje. Ukoliko čovjek znači nima abdesta prema ovome hadisom nije dozvoljeno da dodiruje kur'an ili je u stanju džunupla ka nije dozvoljeno da dodirje direktno kur'an. Mes u arapskom jeziku znači direktni dodir. Koliko se to čini preko nekoga kao preko neke tkanine ili preko rukavice i tako dalje onda to nije mesto, nije direktni nije direktni dodir kaže El Vezir Ibn Hubeire Ibn Hubeire je jedan od velikih ambelijskih učenjaka kaže svi učenjaci su se usaglase da nije dozvoljeno onome koji je u malome Hadesu, to jeste koji je bez abdesta da dodiruje mushas bez takve prepreke, misli se znači bez takvog izolatora kao što su rukavice kaže šehhul islam Četverca imama, četverca imama, misli se na Ebu Hanifu, koga još? Mama Šafio, Malika i Ahmeda. Eh, kaže, su se usaglasili da nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim čistome čovjeku. Ono što ukazuju Kuran i Sunnet, misli se ovdje na čistoga onaj koji, šta je ovdje čist? Koji ima abdest, jel tako? Ono na što ukazuju Kuran i Sunnet, kaže šeholistam i te imije, da mushaf ne može dodirivati osim onaj koji je čist i nije dozavljen onome koji je bez abdesta da ga dodiruje ili još preće po smislu jesaj da ga ne dodiruje onaj koji je u dženupluku to je mišljenje velike većine islamskih učenjaka i ovo mišljenje je poznato od ashaba što se tiče maloljetnog djeteta maloljetnog djeteta u ovom pogledu imamo dva mišljenja Prvo mišljenje govori da nije dozvoljeno maloljetnom djetetu da dodiruje Kur'an kao što nije dozvoljeno ni odraslom. Drugo mišljenje kaže da je dozvoljeno maloljetnom djetetu da dodiruje Kur'an. Zašto? Zato što ukoliko ne bude dodirivao, prvoći će, prvoć će ga prilika da se poduči Kur'anu i da memoriše Kur'an. Pa znači, prema drugom mišljenju, ukoliko bi djete dodirivalo Kur'an... Hm, U smislu znači čitanje učenja Kur'ana, memorisanje, pamćenja, hifza, u tom slučaju ne bi bilo to zabranjeno, odnosno ovo je odobreno zbog nužde. Preče je znači da dijeta se poduči uči Kur'ana da hifza Kur'an, da memoriše Kur'an, nego da ga nedodiruje zato što postoji, zato što postoji ova zabra. A posebno kad navedemo znači raštra mišljenja učenjaka u pogledu na šta se ovo odnosi, illa tahirun daga ga ne dodiruje osim onaj koji je, koji je čist kaže ših Abdullah Ebu Bertin poznato je u mezhebu, to jeste hambelijskom mezhebu da nije dozvoljeno doticati Kur'an i kod imama Ahmeda postoji jedna predaja koju se kaže da je to dozvoljeno čestiće riječi illa tahirun Smije ga dodirivati samo onaj koji je čist. Ove riječi osim čist se odnose na četiri značenje. Odnose se na četiri značenje. Prvo značenje jeste da bude čist od neđaseta. Kao što poslanjih s.a.v. Zamašku kaže ona nije nečista. Zamašku kaže da nije nečista. Znači Za psa kaže da je nečist. Za svinju kaže da je nečista, je tako? Znači, prvo značenje je da je čist, znači da nije da nije nečist, kao što je pas ili svinja i tako dalje. Drugo značenje, znači, osim da ga drije onaj čistiji, da to bude onaj koji je čist od džunupluka ili dženabeta. Zato što se prenosi kod mama Ahmeda i kod onih koji su sabirale sunene, da je vjerovijesim s.a.v. rekao la jahđizuhu še' Anil kur'ani lejise il dženaba kada ništa čovjeka ne može spriječiti da dodiruje kur'an osim džunupluka osim džunupluka pogledajmo sad je to koje je bilo značenje drugo značenje treće značenje jeste značenje da se misli ovdje osim onaj koji je čist, da se misli na muslimana općenito i to je kako kažu učenjaci abstraktna čistoća ili nečistoća Ka, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala innamel mušrikune neđes u istinu su mušrici prljavi nisu oni prljavi znači fizički nego su prljavi po svome i atikadu, to jeste po svome uvjerenju to je treći značaj to je treći značaj I četvrto značenje jeste da Kur'an dodiruje osim samo onaj koji je čist, ne dodiruje ga osim onaj koji je čist jeste onaj koji ima abdes u obasi. Iha će prenosi da je vrvjesnik s.a.v. rekao La Jakubelullahu salate ahadikum i da hatta jete Allah neće primiti namaz jednog od vas kada on izgubio abdes dok ga ne uzme, ne uzme na novo abdes Na nova upis. Znači sva važna značenja koje smo naveli, četiri značenja označavaju tu čistoću u šerijetu. I zato nema ni stvari koja bi nam odredila i rekla ovo se isključivo odnosi na jedno do već četiri stvari. Kada se kaže illa tahuru da Kur'an ne dodiruje osim one koje je čist znači u šerijetu, nema direktnog teksta ni u Kur'anu, ni u sunnetu poslanika vasallam, koji nam određuju i govore tačno, znači ovo se odnosi ili na onoga koji je u žnopluku, ili onoga koji nema abdesta, ili se odnosi na mušrika, tako da. Znači nema te stvari. Stoga je najpreće da ovo protumačimo u onom značenju koji je najolakšaniji koji je najlakše, a ono se odnosi na šta? Onoga koji je bez, bez abdesta. Zato što je to najsigurnije. I to je također u i sa pravcem velike većine islamske učenjaka koje smo prije ne Znači, velika većina islamske učenjaka smatra da se to odnosi na šta? Na abdest, znači a ne osim onaj koji ima Amdes. Preće je, znači, od toga da ga nesvije dodiravati onaj koji je Džunu. Preće je od toga je također onaj da ga nesvije dodiravati koji je Mušrik. tako Dobro. Međutim, sve što smo rekli, to nam ne daje jedan potpuni i kategorički dokaz. Da je strogo zabranjeno onome koji nema abdesta da dodiruje mushaf. Znači ne nesvimo reći znači da je to strogo da je to strogo zabranjeno. Jer postaje znači oko toga ipak ipak jedna sumnja, Postoji oko ovoga značinja sumnja. Znači mi ovo uzmamo is preventive i govorimo ovo miše iz preventive, Allah subhanahu wa taala najbolje zna. Kažemo ako neko pita smije li dodirivati mushaf bez abdesa kažemo da je bolje da se ne dodiruje ali nećemo reći to ti je haram i ako dodirneš mushas bez abdesa da se počinio veliki grijeh i da će to odvesti i tako itd. ne ja. yes. neko kažemo da to nije pohvalno kaže Ibn Rušt Ibn Rušt znači malikijski učenjak iz Endelusa razlog njihoga razilaženja Jeste dvoumljenje i nejasnoća ajeta u kome se kaže la yemesuhu illa al mutahharun. A Kur'an da diriju samo oni koji su čisti. Dio učenja aka smadra se odnosi na ljude, a dio učenja aka smadra se odnosi na meleke koji prenosi Kur'an ili koji su prenosili Kur'an iz levh mahfuzah. Kao što je Džibril alejselam da je prenosio Kur'an iz levh mahfuzah. Pa je on isključivo dodiravao kao čist Ha. To je jedno mišljenje. A zatim neki kažu možda je ovaj ajet samo naveden informativno. Layam asuhu ila almutahhurun. Nega dodiruju samo čisti. Jel? Allah subhanahu wa ta'ala to dao kao informacija nije, odje rekao jel to kao naredbu. Znači dodiruju ga čisti. Ha. Dodiruju ga samo oni koji su, dodiruju samo oni koji su čisti. Svata ta to. A ne kao Znači da je rekao dužni su da oni koji ga dodiruju da budu čisti. Nego dodiruju ga čisti, Bilo se odnosi na meleke, bilo se odnosi na muslimane. Ko to shvata samo informativno onda kaže da se Kur'an može dodirivati bez abdesta. Znači ko to shvata samo kao informaciju ilai mesuhu ilai mutaharun Dodiruju ga samo oni koji su čisti Onda kažu da se Kur'an može dodirivati bez abdesta Ako to e, kaže ili ko shvata Da je u ajetu dokaz za uzimanje abdesta I da je e, taharet uslov za dodirivanje mushafa Onda obavezuje znači da se i abdest uzme Međutim ne postoji jasni dokaz ni u Kur'anu ni u sunnetu koji nam to stavlja u obavezu da imamo ovdje s prilikom dodirivanja mushafa. Ali kažemo da je bolje, da je to sigurnije i da je to preventivnije za muslimana. Također u hadisu vidimo jedan veliki respekt prema Kur'anu i obaveza je poštivati Kur'an. Nije dozvoljeno dodirivati mushaf niti ga približavati kakvu meneđasetu. Nije dozvoljeno mushaf ostavljati na mjestu koje ne priliči tome, kao da ga ostavljamo na podul, tako na mjestu gdje će biti Kur'ano da se mushaf pocijenjen Nije dozvoljeno da stavljam mushaf pored nekakvih slika, al jer time se počinja mushaf. Nije dozvoljeno. Znači zakačti mushaf ili staviti ga pored nekakvih kipova, slika i tako dalje. Nije dozvoljeno staviti i citirati mushaf na mjestu zabave, igre, svirke. Nije dozvoljeno također držati mushaf jer se time pocijenjuje na mjestu gdje se uživa duhan alkohol i tako dalje nije dozvoljeno držati također mushaf znači sve to respekt pre mushafu gdje se čuju kakve ružne glasovi i slično tome jer to je sve jedan od razloga udaljavanja od Allahove knjige i pocijenjivanja Allahove subhanahu na ta'la knjige sa prijevodom. Nije obaveza abdestu uzeti. Pogotovo znači ako se radi prijevodu, jer prijevod Kur'ana nije Kur'an. Prijevod Kur'ana nije Kur'an. Samo prijevod... Samo Samo. Samo Samo ako se radi Ako ima, znači, i prijevod i originalni tekst, onda je obaveza uzeti abdestu. Yes. Rećem pohvan uzeti, a ves ne obavez. Ima, ima. Od Aješe, radijalahu anha, dolazimo do 72. hadisa prenosi se da je rekla kane rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam jadkurullaha ala kulli ahjanihi Allahu posanjih sallallahu aleyhi wasallam bi spominjava Allaha u svim svojim okolnostima hadis prenosi imam muslim znači hadis je vredostojan znači hadisan potvrđio jednu osnovu a to je spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala u svakoj situaciji pa makar čovjek bio bez abdesta ili bio džunup Je čovjek je dozvoljeno u takvim okolnostima da čini tespih, izgovarajući riječi subhanallah, da izgovara tehlil, to jeste la ilaha ilallah tekbir, da izgovara Allahu akbar eh, tahmid, da izgovara riječi alhamdulillah i znači eh, sve vjero zikrove bilo da se radi čak i o zikrovima iz Kur'ana i Kerima čovjek je dozvoljeno to znači izgovara u svim okolnostima bilo da se radi o stanju bez abdesta ili da se radi o stanju džnubluka u sam zikr pojam vikra spomnjeno Allah subhanahu wa ta'ala ulazi i učenje Kur'ana ali učenje Kur'ana je posebno određeno hadisom od Alija radijallahu hanhu da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam yukri'u ne l'Qur'ane ma lem je kun džnuben vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam bi podučavao učenju Kur'ana ukoliko ne bi bio džnub U koliko ne bi bio Odunut. Hadis je vjerodostojan, a prenosi ga imam Ahmed i prenosi se također u Sunenima. Također hadis se odnosi i na okolnosti. Dači mokraće ili mokrenja velike nužde ispolnoga obćinja. Znači to nisu mjesta niti priliči da se tada spominju riječi iz Kur'ana da se učitkur a To znate, rade sam sihirbaz. Ukoliko se, znači, taj zikr čini jezikom. koliko se čini jezikom. Međutim, ukoliko se čini srcem, onda je dozvoljeno to i ovim okolnostima. To jeste, dozvoljeno je srcem da spominješ Allah subhanahu wa ta'ala, pa makar bilo o WC, -u, odnosno u Zahodu. Jel tako? Dozvoljeno je to da činiš ali nije dozvojeno da je jezikom spominješ Allah subhanahu ve ta'ala u takvim okolnostima. Znači, a ono što zaključujemo iz hadisa Ayše radijel Allah honha, da se to slučevo odnosi na jezik. Također, ovaj hadis je došao i u značenju časnoga ajeta u kome se kaže Oni koji spominju Allaha znači stojeći sjedeći i na svojim bokovima i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje znači i u kontekstu ovoga hadisa također dolazi i ovaj ajed da je poslanik s.a.v. spominjao Allah s.a.v. u svim u svim okolnostima inşallah znači ćeći put ćemo govoriti također teme čime se gubija abdest savo so mi smo večeras završili da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na slušanju u rabbil alamin wa ala rasulna muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajman